פרק ל"ז: "וימלוך מלך צדקיהו בן יאשיהו, פחד קניהו בן יהויקים, אשר המליך נבוכד רצר מלך בבל בארץ יהודה. ולא שמע הוא ועבדיו ועם הארץ, אל דברי אדוני אשר דיבר ביד ירמיהו הנביא. וישלח המלך צדקיהו את יהוכל, בין שלמיה ואת צפניהו ובין מעשיה הכהן אל ירמיהו הנביא לאמור. התפללנה ועדנו אל אדוני אלוהינו. וירמיהו בא ויוצא בתוך העם, ולא נתנו אותו בית הכלוא. וחיל פרעה יצא ממצרים, וישמעו הכסדים הצרים על ירושלים את שמעם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 ואיה נביאיכם, אשר ניבאו לכם לאמור, לא יבוא מלך בבל עליכם ועל הארץ הזאת, ועתה שמענה, אדוני המלך, תיפולנה תחינתי לפניך, ואל תשיבני בית יהונתן הסופר, ולא אמות שם. ויצווה המלך צדקיהו